Prevența cititor proză. Stimați ascultători, invitatul nostru la microfon în această seară este istoricul dr. Lucian Zevherșcović. Bună seara, Lucian! Bună seara, Ce subiect vrei să abordezi astă seară? M-am gândit că, cu cât... În luna septembrie, la uh, 8 septembrie, a fost ziua de naștere a scriitorului Max Blecher. Să ne referim puțin și la acest scriitor, deosebit de important, dar care a fost... Uh, care geoboxa, el a fost uh, reluat cu întârziere uh, după câteva zeci de ani și tradus, în prezent este tradus în nouă limbi și este considerat unul din cei mai mari scriitori ai secolului 20 din Cu uh, membrii familiei Maniu s-a născut la 8 septembrie 1902 la Botoșani, într-o familie evreiască, tatăl său fiind degustor de gustor de porțelanul și de S-au uh, mutat însă, după puțin timp, la Roman. Școala primară și liceul de a urmat la Roman, iar în anul 1928, după examenul de bacalaureat, a plecat la Paris pentru a studia medicina. A renunțat însă la studia, a fost silit să renunțe la studii din cauza faptului că era bolnav. S-a bolnavit de uh, o tuberculoză osoasă numită în morbul lui Pot, care pe atunci nu era tratabilă și care i-a distrus uh, o vertebră în uh, șirea Lucian, viața și creația lui Max Blecher au fost, de fapt, marcate de această boală. Da, este foarte adevărat. Deși el se remarcase încă în liceu ca fiind un... Uh, un cunoscător al filosofiei, un om care înțelegea filosofia, un tânăr care își dădea seama de multe lucruri. De fapt, cariera lui de scriitor a început uh, după ce a debutat la revista Bilete de Papagal și uh, editate de Tudor Arghezi și în 1934 a publicat târziu, ceva mai târziu, a scris uh, romanul uh, Vizuina Luminată. De fapt, uh, este vorba de un jurnal din sanatoriu, care însă nu a fost publicat, a apărut postum în anul 1971 datorită prietenului său, scriitorul Sasha Pană. În ceea ce privește uh, romanele de Max Blecher, ele au un caracter autobiografic, descriu situația lui sufletească, situația în care se afla închis într-un corp, iar corpul închis pentru o perioadă de, într-un uh, uh, corset de gips, unul din romane descrie și sentimentele sale de dragoste se afla în uh, un sanatoriu în sanatoriul din Berc de pe țărul francez al canalului Mănecii. Ulterior se a aflat într-un sanatoriu în Elveția și ulterior la Techerghiol uh, lângă Constanța. De ultimii ani ai vieții a uh, trăit o casă, dintr-o periferie orașului Roman nu se mișca decât uh, într-un uh, cărucior uh, un pat cu rotile dar acolo la Roman, după cum și puțin mai înainte, la Brașov era vizitat de prieterii care îi înțelegeau valoarea printre prieterii s-au numărat uh, Sașa Pană, uh, Ștefan Baciu, Geo Boxa, uh, Mihail Sebastian uh, și uh, să ne amintim de faptul că uh, sistemul în care a scris uh, Max Blecher indică de fapt începutul modernismului în uh, literatura română este unul din marii scriitori care a fost la început neînțeles. Lumea bleheriană despre care se vorbește este asemănătoare cu lumea kafkiană. Ce influențe literare se simt asupra lucrărilor lui Bleher? Se simt uh, diferite influențe, printre care a lui Stendhal și uh, de asemenea a lui André Breton. Blecher, apropo, a scris și în limba franceză și a colaborat la revi la reviste din Franța printre care era o revistă a lui André Breton. Dar de asemenea a tradus din limba română în limba franceză din poeziile lui George Bacovia, de exemplu. Să ne amintim însă și de un alt element, un aspect trimisă de plecar acestor veri ai săi în dicționarul neconvențional al scriitorilor evrei din uh, România. Și încă un element, este foarte interesant că în Israel, în anii 60, romanul inimcicatrizate cicatrizate a fost reeditat, la Iafo și a avut o anumită circulație în rândul originalilor din uh, România. Iar originalii din Roman au organizat odată o seară literară în care s-a vorbit despre uh, Blecher. Era la sfârșitul anilor 70 ai secolului al XX-lea. Am avut onoarea de a fi prezent în sală. Și... Era într-atât de interesant încât președintele pe atunci al Asociației scritorilor Israelieni de Limbă Română, Regretatul șaul Carmel, a spus romașcanilor Mă, dar mândrii mai sunteți cu pleacar! Aveau într-adevăr de ce să fie mândri datorită faptului că acest scriitor genial, care și-a sfârșit viața la uh, mai puțin de 29 de ani, în uh, anul 1938 la 31 mai, uh, era uh, un om care uh, a introdus Nouă. Lucian, eu îți mulțumesc mult pentru această prezentare și la revedere până la întâlnirea noastră radiofonică viitoare. Mulțumesc, la revedere și vreau să adaug aici că în ultimii ani, în ultimii 20 de ani, 30 de ani, au apărut în România numeroase studii despre Max Blecher. I s-a recunoscut în sfârșit valoarea, au apărut studia asupra lui și în uh, Franța, Germania, Statele Unite, Spania și de asemenea uh, a apărut o editură cu numele Max Blecher, un concurs literar pe numele Max Blecher, un institut pe numele Max Blecher în România. Apropo, aici menționez faptul că în urmă cu circa un an, casa în care locuise la Roman a fost din păcate demolată deoarece nu mai putea fi reparată. Dar memoria lui Max Blecher s-a păstrat prin scrierile lui deși puține, precum și prin studiile care au apărut asupra lui. Mulțumesc!